Welkom aan al die luisteraars wat ingeskakel is uh, vandag op ons op die Horizon program waar ons nieuwe kunstenaars of lekkies aan julle voorstel. Ons het laas keer geluister na een klompie nieuwe vrijstellings dier klompie baie talentvolle kunstenaars en baie dankie vir die positieve terugvoer van die luisteraars. Dit is vir ons een plasier en een voorig om het vir julle aan te bied as die waardering so groot is. Nou vandag gesels ons met Mac Rappapali wat uh, geen voorstelling nodig het nie, Mac is kunstenaar, akteer, uh, MC, dis nou master of sermons zeker en baie bekende radio het op jakke FM in Johannesburg en eindelijk beweeg ek nou hier op sy vloer so ek beter uh, my, my uh, moves ken want ek sien op die keltje dat hy al met grootname gesels en dan uh, het hy onlangs krachte saamgespann met die ewe bekende en talentvolle sanger, muzikant en liedjeskrywer Christian Baardman, wat vir al ons luisteraars nie onbekend is nie uh, sê dat ons al op een geleentheid met Christian as ons gast gesels het Baie welkom aan ons program vanmiddag, Mac en Christian Dit is personderig een om met jylle twee te kan gesels vanmiddag Dankie, laat jylle ons kon inpas vandag oh, baie, dankie, jou. Dankie, jou. Dankie, dankie. Hm. Nou van waar uh, is Mac? En uh, hoe lang is jy al bedrijwig in die muziekwereld? Kom jy uit die muzikale familie? Wat is dit wat jou geinspireerd het om muziek na te streef? jou mek is, oorsprongelik van die vrystaat, jyp, die hart van Sint-Afrika, wat hulle sê, en die verreste welkom, ja man, ek denk van klein af, jy ooit op skool in concerte deel geneem of skoolkoor gesing of so? ek was die stoute kant in so ek nooit in concerte deel geneem nie ek was meer op hierap die veld ek o, o, o, o, sportief en so nou was daar enige sporte wat jy in uitgeblink het Chris, het jy ook in sport deel geneem op school? Kijk, ek het ons vreeselike erge ADHD en dyslexia, so my hand ook koordinaas, so is persoonisch zwak en ek, maar dit gesê, ek is baie lief gespoort, so ek het elke lief sport waar was, het ek gedoen cricket, hockey, hockey squash, jy noem het, ek het het gedoen, ek het tot rolbal te gaan draai en my ongelukke getlimme altyd nie kaas en wijn span geset, so ek het my op jou in my dag raas die leie is het misschien die lekkerste span daar joh? Ja, nee, kyk, ons, ons het die wein gedink, nee, ek stoel my nie sy so kind, nie, nie, nie. O, so jy het uh, handicap gehad. <laughs> jy, jy, ek het sikkert my ander span, kreeg die wein, het ons die handicap. <laughs> okay. Nou, uh, uh, Matt, is jy meer en deels een radioanbieder of is jy Sander? Ek is weer op, ek is weer op radio. <laughs> Men op die, uh, wat? Kus my, nou, op, hier te sê. Want ek, hy uh, noem my, hy noem my, Uh, ek sien op uh, YouTube, daar is nogal heel wat van jou uh, snitte uh, beskikbaar op uh, YouTube, so, ja, dit, dit is bedrijwigheid wat die goed op YouTube so krijg, so jy moes, evers, uh, baie actief gewees het. Ja, ek denk terug in die jaren toe ek nog was in die kap, en, um, when I used to study law, dat sy, dis waar ek nou meer actief was, en die oomlik toe ek nou Pretoria terug, uh, uh, dier Pretoria getrek het was dit meer verkeerustig, meer radio gefokus hmm. en min muziek maar ek het nou hier en daar so op paar joons geveik wat never cut them out hmm. is, uh, uh, Radio FM is dit waar jy begin het as radio en jy is nog steeds daar of het jy al vorige staties gedoen so ek het eindelijk vrystaat begin, ek was eerst op O5, van OFM af, dus kyf ek toe te by KFM te kom terug, OFM, in die vrystaat um, te trek ek deur 2013, check a rende toe ja, so, uh, radio is altyd um, deel van my hart oh. um, Chris, wat is die uh, sterkste deel van jou wees ek meen, is jy meer een sanger as enig iets anders, of is daar enig iets anders wat jy sterker in is Uh, wel, ek, ek dink, um, ek, ek is definitief baie baie geseend in Brandewijn inname, maar um, ek probeer dit na nou deestal bieke minner doen, uh, algezien ons ouwe raak en ons nie meer so kan onverantwoordelik wees nie. Nee, maar nou al die grapjes op die stokkie, ek, ek is nog altijd een muzikaant gewees en een liekie skryver, ek sien myself eigenlijk meer as een liekie skryver wat ook singt, as jy nog iets anders en um, en dit is, maar, dit is my voorland daar slomp ander ding wat ek ook doen wat ek lief is en wat ek goed is, maar muziek bly maar my voorland so met die brandewijn innames en al die dinge uh, neem ek aan, jy pa luister nie na hierdie program nie wawel, hy, hy sikkel <laughs> ek denk hy het op die oomlik nog in Nokia 310 <laughs> en sy rekenaar werk nog met DOS so ek oh, oh, denk ek speilig ja, nie, maar as jy DOS ken kan jy groe dinge doen hoor <laughs> baie groe, maar jy stream Ek was wees eerder. <laughs> Op wat er oude dan met die besluit om muziek commercieel na te streef uh, uh, Mac, as moendelike loop aan? Um, ek dink kijk, ek het soos letterlijk van uh, in die laarskoal begin skryf van grad 7 af, grad 7 um, ek dink ek, ek was 14 jaar oud toe begin ek nou soos rarig in die bedrijf van kom een beetje ernstig vat, terug in die het ek geraap, is en vir ons ja, welkom, welkom was dit is uh, het klein dorpie, so ons het een plek gehad, waar elke dag, direct naar die school waar, on, as, as verskrunde skole, by mekaar kom, en begin, soos, ons noem dit cyfers en jy, jy, jy, jy krijg verskrunde kinders, verskrunde skole wat by mekaar kom, en dan rap ons die hele dag, tot so 5 uurse kant Jy, rap is eindelijk As jy nie rapie uh, Rapie ja. oefening gehad het nie Dit is ja. baie diep hoor, uh, uh, rap Jy moet Een uh, thema he, en jy moet weet Hoe my thema uh, Oortedra um, ja, Nou jy sê, ja. en welkom En jy sê, dit is een kleindorpie Welkom is myse stad Ja wat, Bloemfontein, stel my alles O, dit is ok, as het o, maar aanvaar Ons bly een stad in die dorpie ja. <laughs> Oké, okay, um, jy sê, op, o, op wat er houdo met die besluit om muziek commercieel na te steef, as die moeilijke loopbaan? As die moeilijke loopbaan, dit was 14, toen hy eerst een gekom het, ek was deel van die groep The Droods, um, ons het nogal goed gedoen in die, in die rap bedrijf, um, van 14 jaar, ja, half jaar. jaar. Uh, en Strijf. dit is ook een welkom? Dit is ook een welkom, ja. Huh ja, ek was oorspronkelijk van welkom maar ek was daar van 1960 tot 19 hee, my certidie tyde gras was al groen welkom <laughs> dit was hoor, joh, as ek sien vandag, dan um, ja, ok <laughs> kom ons brein nie uit nie um, ok, nou na so besluit dat jy uh, dit een uh, loopbaan wil hee, uh, wat beskou jy? as die grootste strykelblok in die mense pad om daar te kom waar jy kan sê ek is gemakklik met dit waar ek nou is Kijk, ek dank nie eh, eh, daar die wat ek my lewe um, geleer het jy moet nooit nie gemakklik voel nie jy moet altyd ongemakklik voel meer hoe jy ongemakklik is te sien as die manier hoe jy jyself gaan elke dag opstaan en jyself druk so ek wil nooit in die gemaklik in my leven gebruik nie, um, al word um, enig iets wat ek doen, al word sukses in my leven. ek sal sê, ek bly nog steeds ongemaklik, en, you know, never get comfortable, hmm. dus so ek ja, dat is altijd, dat is plek vir groei, nie? Ja, nee, dat is plek vir groei, hmm. en daar altyd plek om te leer, ja, uh, uh, wat was jou eindelike thuisdorp, uh, de, um, Uh, Chris Ek, ek is oorspronglik gebore in Woester Daar so in die Westkap waar die wijn vanaan kom En uh, ek het groot geraak en plek mag baie School geloop aan Georgia wereld Uit Uniqua was my voorland En um, dis, maar, dis maar wat van dan ek kom Dus kom ek seker maar so lief vir die wijn Die wat brand en die wat nie brand uh, Rooi of wit Ja, rooi of wit of bruin Ook al al like. well, Ok, so dis Dis a uh, Uh, statement, dis nie vraag nie uh, uh, uh, rooi of wit <laughs> so jy sê ja, rooi of wit <laughs> nie wat, nie, ek denk, ek denk, ek denk, ek denk uh, as baar mens wat van wit hou, en ek het waar respect vir mens wat wit wijn drink, maar, maar persoonlijk voel ek met mens moos, so wees tyd met wit wijn dit is soos ek oor drank op een warm dag gekom, <laughs> ek denk jy trap nou toe in hoer <laughs> <laughs> uh, as ek so, dier jylle videos op YouTube blaai dan sien ek uh, uh, dat jy so'n bieke kitaar speel op een van jylle songs uh, uh, op jylle nietste natuurlijk en uh, is dat enig iets anders wat jylle kan bespeel of in dien so wat er ander instrument is die jy graag wil bespeel as jy nie uh, nog het wat jy kan bespeel nie haak jylle uit ok, Mac is een van die beste DJ's wat ek in een lang tijd gesien het die is, kijk as jy, as jy, as jy, as jy, as jy, my is a dink nou, a DJ is iemand wat nie pleidruk op a rekenaar, ja. maar dis eindelijk a kins, jy, jy het al soveel componente, jy met die, met die goedersink, en die tempos reg kry, en, ja. die, die gehoor voel, en ek, da, maar, maar ek is nie een van die oudens wat, ek denk voor die tyd, a, a flitstokkie sit, en dan druk hy pleid, en hy maak as hy het, en hy mengfriesie self, die muziek levendig te weileid, DJ. Ja. Yeah. En dis 'n kuns wat daarsonder in Europa nogals baie baie populêr is. Hy is persoonlik genoeg. Ek sien dit is 'n as 'n massiewe instrument. is een mm -hmm. van die Ek wil graag leer doen in die volgende jaar of twee. Ehm um, so ja, wat well dan met dit maak. Thank uh, you my friends. Ehm um, ek sal ek sê op gitaar as jy hoe so Christian, Christian speel daarin soos ek weet nie wat die, die um, hy, hy, hy, hy hy is so gemaklik op hy kitaar en hy vingers loop net en hy kan enige leekie in die wereld speel so ek sal vir my al kom ons praat nie waarheid al lykens is ek speel kitaar op, op die misse video ek speel nie eindelike kitaar nie <laughs> Christian het my net gewees waarom die vingers misse nie soos het lafier daarom speel maar die rest wat jy kies nie, want dis is ook een story van my the journey waar yeah. Christian my nou leer, ek het nou aanvaard as my muziek mentor, wat uh, nog goed is vir my seel, want uh. ek leer baie van hom af. Uh, Soas jy sê, Lisa's klavier, neem jy nou klavier, of meer jy Lisa's klavier, op gitaar? Lisa's klavier, koptie daar. Oké, en uh, ja, uh, jy weet, dit is die wat ek net toe gesê het, ek is in uh, goeie geselskap hierso, want uh, jy weet, as ek muziek op, en uh, die uh, ding wat jy, de alwaai dinge kan doen, die buitklank kan inbring, en dit spaar baie geld in die sin dat jy kan gaan optree op een verhoog sonder een orkest wat allemaal betaling moet kry, jy kan as een orkest gaan optree, Jo, ek dink, ek dink as allemaal elke alke groot muzikantstroom om orkest achterom te hee, maar het veral in die kuivertie is die begrotingsman nie te groot nie so, het helpt baie om van, van um, talent of, of skillset, soos Lening al sê te hee, om een bykie te help met die Ja, ok ek het voor die program gevra, jy moet vir ons so, 6 snitte van jylle muziek aankondig, uh, nou wat gaan die eerste snit wees, waarna ons gaan luister? <coughs> Max het hierom te treffer. Ek, ek, ek sal eers gaan van die album Appetite for Destruction 1978 Guns N' Roses. Ja, sal uh, lank terug. Okay. Yeah, Ja, dankie ons luister is het die meesterlijke gitaarspel daarvan Guns and Roses wat jou uh, een van jou ginslinge maak Mac, ek geloof so prachtig gedoen Skryf en toons het jy van jou eie muziek of uh, het jy iemand wat specifiek vir jou liekie skryf Mac? Um, so, Christian skryf alles ek vertrouw om, Christian is a baie amazing um, storyteller hmm. um, en hy, het, hy wat ek laaf van hom he dreams his songs dis nie soos iemand wat net een pen op tel en begin skryf nee, hy, sien, hy sien hy sien die perfecte lekkie dier sy drome hmm. en ek is ook a, a mens wat, wat baie drome en nou en dan kan hy iets baie rof skryf op die phone dier waar op whatsapp en dan sê ek het direct na hom toe en, you know, he will be able to put that picture together in a song from it so, uh, Christian, doing this great because he knows how to put the words in the right way uh, en, nee, uh, en, en, en, ek is uh, yes, onlangs wat jy opgeteem het uh, wat het jy voordat gedoen jy man het jou eigen geskryf of het iemand anders al ooit vir jou iets geskryf so, die vorige twee lekies wat ek gedoen het ek het self geskryf Um, maar yes, toek Christian het moed het, hy, alles het maar perfect by mekaar gekom, so, ja, die, die vorige keer het ek self geskryf, maar ja, nee, Christian, het blij die pas. Ja, ek onthoud moet uh, die onderhoud wat het met Christian gehad het, hy is, eh, uh, een lekkieskrywer van formaat, nou, op wat is meeste van julle lekkies gegevraag? passeer, wat is inspiratie daarop, is het levenservaringe, is het liefde, is het, waar, waar oor gaan jylle liekies, meestal? Wel, ek sê, ek sê sê dat dit gaan definitief oor wat om ons aangaan, ek, ek sê altyd, een kunstenaar is daar om een speel op te hou te die wereld, so self kan sien. Want um, ons hier ons self gewoonlik met dinge wat, so as, as jy muziek luister en dit, dit, dit, dit had geen inpak op jou nie, dan beteken dit, daar is niks in die muziek wat relevant is te onder wie jy is as mens nie. Maar as jy hulle sang hoor en jy voel, jy waslik aangetrokke tot om, of iets is iets, of jy is kwaad, of jy is happy, of, dat is of andere emotionele reactie, dan sê het vir jou, dat daar iets, iets van jy self in die lied. En dit is, ek denk, die primaire doel van kins, is om die component vir die, die, die samenleving, aan te wees. Um, so, so die muziek, somtijd is het levenservaringen, somtijds gaan het oor liefde, somtijds gaan het oor ruimwee, somtijds gaan het letterlijk oor iets wat ek raak sien in die samenleving wat ek voel, hierdie moet bykie aangesprek word. Um, en my muziek is maar soms nie altyd um, vriendelik uh, aanvaar nie, want somtijds schuif ek maar goed as wat zeer maak. So, um, so ja, dit is een interessante journey. Ja, dit is, uh, uh, eindelijk zou ek dink uh, om een lekkie te skryf uh, is een brave move van die skryver daarvan. Jy gee een beetje van jysel weg. Is dit nie? Mm, definitief. En, um, en wat jy, jy sit jysel jy maak jysel eerlijk oop vir, um, vir, vir, vir, vir buite kommentare. Ja, kritiek. Ben kritiek, want ek men, mens is makkelijk om kritiek te leveren over iets. So, jy sit op die stoel en jy en jy kijk TV, ja. maar gaan spandeer gauw 16 jaar om my om my craft te ontwikkel, en dan praat ons weer. <laughs> ek sê, uh, as jy uh, liekie skryf, kom die uh, melodie saam die uh, uh, lirike, of is het eerst die lirike, dan die liekie, of is het eerst die liekie, en die, die weisie, en dan die liekie, wat, hoe werk het? Wel, dit is, dit is raar, om met even, afhangende van wat gebeur, ek denk, um, kom op een punt waar jy skryf eerst eers dat ek organie, so dat is maar soort van hoe dinge vir jou voel en dan hoe meer jy um, dit een professie maak, so ek doen dit nou al reelik lang en paar kursus by gewoon en aangebied in my leven so daar stuie wanneer dit kom van ergens af en ek geloof al is ons doel daarvoor en dan kom het, dan is het somtijd so hierdie sliekje wat ek en my ek saamgedoen het vriend is jy het ek binnen 5 minuten geskryf in een badkamer, huis in Soetjurje, dit <laughs> is absoluut belachelik geweest. <laughs> okay. Maar dan gebeur het somtijds dat jy gevraag word dier iemand om een lied te skryf, en hulle geef jou een um, in, in, in, a thema, en sê dis wat vir lied gebruik gaan word, en dan gaan sit jy en jy bou om, soos wat een bouwera is bouw, gaan sit jy en jy, jy, jy krij die paksteen mekaar, en jy maak die fondatie, en jy teken die blueprint, bl bl bl en, en het vat maar lang somtijds wat het tot, ek het nou klaar geskryf wat ek, 12 jaar aanskryf al en dan sal soos een vriend soos jy, wat ek ben 5 minuten geskryf. Ja, nou jy sê hy is in die badkamer geskryf nou um, jy neen op die troon Mak, jy vind hier nou is betaal <hieres> jy um, besef, daai, daai sprokkie informasie was nou bieke buiten context gegeen, nee sêker <laughs> <Denk>, uh, <laughs> bieke, bieke mooier dink oor wat jy sê op radio, nee sê, mêk en mêk het, um, het jy daar by, Blackie, Waals, by plekje so in het concertuur waar ons nog baie by keuier so tussen die vertooningsdeer um, en met ons het, uh, een vriend van ons gaan kyk wat sing en die, mêk um, en hy heb gaan keuier, paar shots gedrink, Op stadium te, te groen, ek die ouwe, wie sings een gitaar, die in sy preek, en ek en, hy, en ek gaan sitte achter, en ons begint op die tokkel, en ek weis vanmietje op die gitaar, en hy weis my iets, en ons weis mekaar muziek, en ons chat, chat, chat. So we gaan praten, vriendskap, en hoe alles aan mekaar sit, en ek en hy drie gesprek oor, oor hoe vrienden van die stel is om te wees, en hoe het met werk, en ek sê van, wow, oh, pa puid net gafas, en gaan baat kamer doen, toek, en die badkamer is, en as jy weet, baat kamer, het is een mooie akoestiek, so het galm. <laughs> en toe ek daar oh, eeuwiskelik toe kom, slaan inspirasie my oh, in, voor die, voor die krip en ek uh, ee, wat dielik me eers my handen gewas van die waarde nie en ee, uh, en daar nederhaal, so skryp ek garrie liekie en, en ek sing het op my phone voice note, en ek gaan soend en ek speel het net soos klaar het die rest die Dit uh, gee weer duidelijkheid, en uh, ja, jylle was nie saam in die badkamer en in... ee, <laughs> fijn he, <laughs> ja, ja. ek denk die groe vraag hier is, het Christian die baardkamer gepreik in die, in die dag, dit is die groe vraag <laughs> <laughs> ja, ja. Uh, nou, um, as jy jyself moet klassificeer, of jy saam, wat type muziek, wat genre uh, sal jy sê, uh, dat jy meestal, soos by voorbeeld ek denk hierdie uh, uh, uh, vriend soos jy Kan mys amper, wel, jy kan van folkmusiek tot country aan hom toeskryf, maar oor die algemeen, wat, timke jylle? Is jylle genre? Kyk, vir my persoonlik, um, ek heb nou die dag die, die selfte geselskap gehad met Christian. Ek wil nie myself in die een sit nie, in termen van musiek, want daar is beter, een ja. land, daar is een landbuit, is hy kastlikke wat groter as groot is. Um, so, Ek is altyd ook vir verskillende genres, ook vir die muziek waar, wat jy gaan hoor in die toekomst van my kant af, en Christian, ek denk ons is nou op my punt in leven waar ons sê, ons gaan muziek doen, want muziek is muziek, en mense wil hoor, so jy krij verskillende genres, maar op die oomlik wil ek nie, um, op een genre sit nie, so ek denk dit sal my antwoord wees. Uh, Christian, stem jy 100% daar saam, as een groep, laat dit jylle gevoel is, Definitief, kyk, um, daar da is een da interessante fenomeen wat nou plaaswint in, in, in ons eindige omstandighede, waar ons geen meer serieus uit nie. So dit beweegbaar meer dan een enkel snit formaat toe. En um, en vir my persoonlik mens kan kyk, selfs op my eie bloobaan, elke liekie is een bykie anders. Ek weet, daar van die radiostaties wat sê nie, ons kan nie die speel nie, want dit is nie jou sound nie. As ek soos maar weet, besluit wat my sound is ek kan nie besluit, my sound is nie, jy speel het, want dit pas nie by jou idee van my nie, en dit okay, maar dan die volgende liedje speel hulle, want dit is nou weer, voor, is nou weer in hulle perspektief van hoe ek met klink, en dit is ekai so, okay, cool, so ek siet so baie muziek uit, elk enkelk anders, yeah. en uh, ek, het ook, ek het ook getoog, al my goeders klinkie sale, maar dit doe nie, al my goeders het anders vlijweer aan het, en, um, en dit is eindelijk nog ons, wat ek saamsteem met mek is, is hoe ons nou skryf, aan zijn die goeders ook, en, en die goeders wat ons nou aan werk is, Is, ons probeer nie, denk, waar gaan die dink in de twendig nou, gaan ons nou die meeste mense capture met die, die song nie. Ons gaan kyk letterlijk na, jy is ons stel, is om op ietsie, in die, die stijl te doen. Dan begin ons skryf, ons begin waarschaf van die, die stijl. So, um, so gaan ons al nie te veel weggeen nie maak, men ons is, ons is nou nogal spees om te lekker tune vorm, wat baie in die, in die ouder, die ouder stalgebe inbeweeg. Um, maar die volgende ene gaan welke, iets helemaal anders wees. Yeah. En is wat het so amazing is. Hoe moet ons onszelf vastmaken ja, nee. in Ja, ek meen jou, jou, jou luisteraars of jou uh, fan uh, die basis het een uh, weie een uh, weie, uh, weie uh, wat noem is het? Uh, gunstelinge. So, mens moet ja. alles ja, muzieksmaak is die woord, is wat ek gesoek <coughs> en jy moet kyter vir elkeen as jy Uh, die massas tevrede voel stel. Ja, ja. 100%. ja. Nou eh uh, uh, ek wil aluit of enige een van julle probeer om opra te sing. O, oh, ek, ek was deel van die drie tenorre op die stadium. Nou ah. uh, op al stadion met ons um, ons het eh uh, die vier tenorre gedoen vir 'n vir 'n vir 'n konsert by aan um, Tix. Mario Scorsia given leer. Salai so manne. Um, so ek het heerlik oorbraak gedoen in my dag Maar hey. nooit as een liefde nie Ek het altyd net gedoen want ek kan Ja <laughs> Dus, nou, dus, dus uh, as jy uh, kan rak en ralsing En kan jy oorbraak zing Dus is basically die ding nou, Jy uh, skree net nie met oorbraak uh, En nou wie is Christian Baartman? Uh, ek meen is dit oor die baard wat dit baartman is? Of uh, wat was dit? Kijk ek, is, ek was altyd oorspronkelijk krit zinger Oh, oké okay. geboorte van, yeah, I mean maar die mens dope. het reis gesikkel om my, my van te onthou, en um, ek onthou een, ek was in die bos geweest, ek het ek geopen vir, vir Smokie, een jaar, en al kom toe een tuinam uit, en sy sêf my, o my sien is die beste cover van Hibble in Stap, wat ek al ooit gehoor het, ek sê, maar dan is my leekie, sy sê, nee, nee, die jakkie is een <laughs> leekie, ek sê, dan is my leekie, nee, my sien, nou, nee, dat nie, jy nie, wie sê, dan nee, hek sê, Christian Kritzinger, Wie? Toe besef ek my van is te moeilik En, um, en ek het al toch altijd een baard gehad Toe sê ek van wel Ek gaan nou net, wie is die ouwe wat sing? Wie is die ouwe wat die liedje sing? Ach, is die ouwe die baardman? Christian baardman En nou my pa werk sy hele leven lang Hy is nou, hy is nou uh, uit 78 ieder jaar Jof. En hy is hele leven lang in die kledinggemeenskap gewerk En het was oomper die baardman met die thee Is so, een bykie van een voordaan my pa Om te sê dat ek sien jou, jou leven en ek, en, ek, en ek eer jou leven en ek wil ook sê dat ek aanvaard en ek stil van wie is in um, die soort van uh, oorde aan my pa, die Sarkie Baartman Christian Baartman koneksie um, wat ons daar so het, en natuurlijk ons diep um, wortels dat ons ons familie het, en die kreeling genoeg meenskap ja, So, dat is een dieper uh, mening aan die baard, en jy uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, met Het jy al geprobeerd? Nee, nee, nee, nee, maar, maar wat, wat ek uitgevind het, jy kan baie mooi sing, en jy stort, en so, en die vindag nie. dink die bieren ook so, of is het niet jy wat jy so dink? En die bieren ook. <laughs> <laughs> Daarom bly die bieren biekie ver voorbij, want ek is in die hoekie, so ek is nog alles aan die, <laughs> kan dit nie hoor nie. Nou, ons het net nou so'n biekie geraak aan die, wanneer jylle optree, het jy orkest wat saam jou optree of maak jy maar gebruik van technologie vir begeleiding en ek, ek, ek meen uh, uh, uh, Chris het genoem dat hy sal hou daarvan om een uh, orkest elke keer saam te hee maar is daar ooit geleent waar wat jy die te gebruik ek, ek denk dit is nogal so groot room vir paar en so paar kisnaars wat hy terecht krijg ek weet mense soos korleboote sy is lakies, hy krij die terecht in die lewe Um, want hy is, anyway, oplussinger. Um, um, maar ek, ek in een dag, as, as ons bij die punt kom, sal ek definitief verhoogdeel met Christian met a volle um, um, orkest. Uh, maar van nou, my grootste droom is om met met, met a volle te speel. Um, op die oomlik speel ek net met Christian Bartman, maar my grootste droom is met, met a volle band te speel. Ek dink vir my, dat sal my wat hom hier maak. Vir uh, so Christian weet nou hy is nie genoegsaam nie. Ja, Christian, Adis, Christian Karel, elke stroom. Hy verlang na meer. verlang na meer as wat net hy is. Uh, ek sien uh, gedurende die Covid Grendeltyd was daar baie kunstenaars wat live streaming vertonings op Facebook en ander media gedoen het. Het julle al ooit so iets bekoog of uh, om uh, om dit te doen of saam te doen? ons moet dit alkoor weeg. Ja, nee, definitief. Um, nee, man, Christian, ons het saterdag, jy was op water, ek was op het op, um, ons het saterdag gesels. Sê jy wat gebeur, Lootweeg, was hy waterdrank. <laughs> ja, dan verget <geel> ek alles. <laughs> um, ons het gechat oor een livestreamshow by mekaar te sit, Um, Nommer 1, om my vriend soos jy daar buiten te krijg so dat mense kan dit voel en en sien hoe dit lyk like, as ek en hy saam is en, en die liedje sing ek het al so paar DJ sessions gedoen live ter julle COVID wat obviously de baas het los de clubs het los de festivals, daar was wat gebeur het was, daar was maar stilte um, so ja, ons het oor dit gechat en hoe blik binnenkort sal ons doen ja. Ja, ja ek, het gedoen, ek het gedoen na lockdown het ek so 86 online vertoonings gedoen Oei, nee, so jy, jy is um, bijbedrijwig Ja, ek het en ek, het, ek, het, ek het so goed geweest ek dink ek het sies die 100 en daardag viewers gehad, die eerste eerste maand jo. En um, ek het so goed gedoen het, dat CNN, al onder het my gedoen het Daar word, nee, International Dat was nou nogal so, dat is nou wekie, waar is nou af? besonderse arrogante brek, wat ek met nou daar uitgooi. Nee, is maar, yes. um, maar so echt, ja, met die dien, die wis grendeltijd is ons maar weer teruggegaan. Ek is nou juist hierdie saadrag weer, saam so met een vriendin, live op die internet, um, so ons ons het so'n klein familiekie wat so op mekaar komgedien hmm. met my grendeltijd wat ons allemaal so'n bieke saam sit en, en, en keier is, meer soos een chatroom wat eindelijk die show is. Ons sing so'n bieke terwijl jy ouwens klets in die, in die groep. Hmm. So dit biedt toch Uh, een of, of ander het moet van uh, exposure ja, ek denk het is maar net vir ons om ook net aan uh, die gang te blij, die inkomsten is nou glad nie van so aardig mens kan, het wendig lewe nog vertoeningsinkomsten um, vervang nie, ja. maar um, ek is ook, ek weet nie van jou nie maar as, as ek nie perform nie dan, dan praak ek een bykie mal so, nie, ek, ja, ek stem saam 100% <laughs> Sero, hy is maar vir my een groot, groot deel van my, my wie ek is, is, is maar om te kan ja. te kan sien. Uh, nou, ek sien uh, jy syng saam een paar duette met die hele aantal bekende persoene. Wie is die groot name met wie jy als kousestier het op jyzelf te verhoog mek? Um, ek denk, een van my grootste naam en die beste naam tot vandag is referatief uh, Christian Bartman ek het jy oh, veel top. ken nie, dat is een van die ons, oh. um, maar ek het so paar verhoog gedeel uh, uh, Eagle Booster gedeel. <laughs> ja, wat is die waar, he <laughs> ok, dan uh, so verhoog gedeel met mense soos Franshoff Co, Kijjoblek hier en daar, um, Jakkie, um, ja daar is daar so paar mense, mense, van die tyd, die sê ek as ek daai soort shows doe, dan MC Aki shows, so ja. Ok, en Christian, het jy met groot name? Ja, ek dink my grootste, die grootste naam wat ek al mee stage op deel het was, ek het in die voorraad gehad om, ek weet nie of jy van die ouwe, of jy het Mac Rappapale nie. Ek het altyd gedocht sy vannes naam Uh, ja, Upet, Upet. Jy... Wie vir het ek dit vir mens gesing? Ek sing soms met Rampapaali. Ja. En uh, <laughs> jy, jy, jy vir my paal, vir my laat weet, nie ek kan net op die lug sê nie, ek gaan geluk hoor. Dis nie een Ramp nie, <laughs> uh, Nou ek sien en jy's in een van die pamflette wat uh, Stabus Stadbus vir my gestuur het oor uh, uh, de, de Mac se hele daag is 'n Rampampali. Ja. Nee, ram van pap, papie, dis reg. Uh, nou, ek sien jylle twee... Ja, Amerikaanse mense daar, maar dat <tie> is net die verwerking. Mac, jy, hoe jy kerk met ons, ha? Moet jy nie al lang kal gedink in die oukie korte biekie van die bak slaan. Nie. Ja, luister, elke keer as, as mense my van verkeer sê, dan sê ek wel, luister, gaan luister na snotkop, so ba-ra-ba-ba, dat gaan dit makkelijker maak vir jou. <laughs> dit is hier een serie, daar kom, daar kom iets gekry. <laughs> ja, ek sien jy les nou op uh, you pet my back and I'll pet yours. <laughs> ja. <laughs> en van die ander name, uh, Christian? Um, ek het ek het die voorrige gehad om in Nashville saam met Keith Urban band op te treed en duties En dit is die paar waar hy ontdek was oorspronkelijk. So ek denk, dit is persoonlik vir my seker die grootste winning wat ek al gedoen het, um, waar hulle my genooid om hulle te kom sing saam met hulle um, so Keith was natuurlijk self nie daar nie, hy was op tour en hulle het een klein cover band wat hulle daar nou in Nashville mee, um, speel, as ja, Keith op die idol toere is, so dit was nogal vir my een baie groot oomlik gewees, en dan het ek ook um, geopen vir Smokey, wat nogal vir my hey, my baie Ja, dit was een groot, groot was. ja, I en mean, uh, Nashville, so in die kern van country music Ja. Nou uh, vertel ons van jou onlangse ontmoeting met Christian Baartman Was dit een uh, vriendskap at first sight <laughs> Of uh, ek sal net nou dat jy so'n bykie uitbrei oor die dieet wat jy saam opgeneem het Vriends uh, soos jy, want ek mee gaan uitspeel Maar vertel ons van die ontmoeting uh, en hoe lang terug was dit en ja mekaar, dit was level, het was Christian level 3, is het graag lockdown? Ja, level 3 ja. Dit was eerste level 3 lockdown waar ons mekaar ontmoet het. Hy um, het ek het omgenooi vir een on onderhoud op my show, en vat nadag af, oh man, we connected, dit was nie meer van, dit was love at first sight. Ja, soos ek sê, vriendskap at first sight. Ja, dit was meer van love at first sight en ons het ons letterlik so, alles gepraat en van af um, mekaar gepel postaposter deur die hier, een hier en daar, en toe ons in daar in toen moet ons op die seuns se chuur in baie hier restaurant en van daar af toe ja maar, en dan, en, uh, uh, ek sien hy sê is toe jy jou vriend ontmoet toe is die eh uh, die vriendskap geseel ja want my vrou, my vrou is mos groot pak <laughs> sy is sy is maal vir Christiaan sy is Christiaan so grust so op YouTube is daar iets van Maxse vrou, ek het dit toen nog nie gekyk maar miskien moet ek gaan loer en uh, net kyk wat sê hy als da sy sy is baie kreds of so wat sy soek, sy sy sy geloof dat sy kred het elke keer sy het eindlikker is wat ook getrak in die bier jy gaan op een liekie werk saam het ja sê het nie sê jy het nie in die leven sê net wat jy saam doen een vriendskap of een vriend soos jy is het een once of of gaan jy meermale as die hette optree of hoe gaan het in die toekomst werk is jylle nou een span? Oh, ek dink, ek dink dat is definitief a, a synergy soos hulle in Engels sê, dit is die beste woord om het te beskryf, wat nou plaas van die so, um, ek, ek werk nou aan lakke nie van muziek van Mac, en ek dink in die verlede en ek sê, wil nie sleig praat van mense wat in die tot betrokken yeah. was nie, maar ek, ek het vermoede mense in die verlede wat meer neerbel mee hee is wat hulle wil gee, yeah. wat voor oorzok die verhoudings nooit raarig gehou Waar, vir my is het, is het letterlik, het voel asof ek een nieuwe, nieuwe sielsvriend gekry het in Mac en sy vrou. En, um, en vir my is, gaan het baie oor, nie net die, die geld en die blootstelling en die gevaar getes, nie, het gaan vir my oor, ons bou iets, ons bezig om iets te groter te bou as wat ons twee apart is. Ja. Dis wat my opgewonnen maak oor, oor, oor, oor waar ons is en waarin ons apart is. Um, so, Sof sy, sy goeders alleen, my goeders alleen, ons goeders saam um, Dis maar ach dis maar dit laat my altyd denk aan Aan, um, aan die manne van tussen treine um, Je weet, dit hmm. was, was een groep, maar dat is nog steeds apart goeders gedaan um, okay. en, en ek denk, dit is alles wat ons, ek al sal sien wat die toekomst aanbring Maar ek weet nie, voel jy nie, maar ek maak ek, ek voel, van nou is ons paai kies redelik na bij mekaar Ja, nee, onstap, onstap jy pad saam, die hele pad Is wonderlik, en vir al, as jy vir hom moet skryf, dan is die emosie in jou lietjes wat jy vir omskryf uh, as, as jy sê jy is soulmates type van ding uh, dan is dit op die vlak definitief ja. ja nou kry jy ooit stage anxieties uh, voor, voor jy optredes en word het makkeliker oor die jare of uh, dit nog nooit so erg geplaan nie Gaan, gaan nou nie en dit wegsteek nie, ek doen, um, ek doen het ook as ek ffst, my microfoon aan sit, vir die radiostatie, um, maar, dit is een ander verhaal, of is ek sit as ek my doen, maar voor mense krij ek dit, maar Christian het my nieuwe ding geleer, waar ek my duim en twee van my vingers vat, en dat so my nees, ek moet my nees plat druk en die vinger die duim in my mond in sit. en dan moet hy begin sing, en <laughs> <laughs> <In> die <haar sing. laughs> <laughs> ek sê nie, Hoe noem jy van, met een penetje op die neus? Op die neus, ja. <laughs> ja wat, wat, wat het daar gebeur? So, dat het, dat het eitlik, Christian, jy kan weer van <laughs> So, daar is een wat ek van my studente leer. Ek is nog ons baie ehm, met wie ek uh, my tyd spandeer want ek ek wil nie my tyd mors nie. Ehm um, so ek, ek is as ek met iemand werk dan sit ek maar als baie moete en effort in. Dis nie van jy kom neem by my op en dan dan sing nie en is klaar nie. Ek wil hê ek wil die beste uit jou kry. So daar's 'n paar tegnieke wat ek oor die jare geleer het en onder andere ehm um, het mak nog nie die, die ervaring, het praatbaar oor een microfoon, maar om te sing oor een microfoon, is heel anders, een ander techniek, so dat is techniek wat ek, wat ek van my, my mense leer, vir jy letterlijk jou nees te maak, huh. en dan, um, soos, soos wat jy nou soos syk, wat daar gebeur is, al vibreer die note binnen in jou, um, synes kanale, huh. en dan natuurlijk sal die synes kanale vir jou, een beter idee geef, van waar jou note leeg, so, Om, om om te forceer om om het te doen, en om forceer om so'n 6 of 7 keer die liekie oor te sing, met een met pennekie op sy nees, want hy voel so, hy sies, nie man, wat nou, hoe werk het, en jy sê ek vir hom nie, nie, nie, kom, sit die pennekie op jou nees, en los het net, kom, los het net. En, uh, en so doende leer jy hoe om recht te sing, en as jy die pennekie afval, dan ewers klik, dan slaan jy raad, en weet hy En ek, ek sê, ek speel die liekie vir my 5 vrienden, so is soos Maar wanneer syng jy en wanneer syng Mac? As ek soos, dit is wat ek wil her. Dit is wat ek wil her. As jy mense wonder, wie Mac syng so goed, dat hy soos ek klink. Ek syng al vir, vir goeie 26 jaar die ek al um, albums. So ek het baie ervaring. En mense het my gevraag, wanneer syng ek en wanneer syng Mac? So ek soos, dit wat ek wil he. Ek wil he, maar moet so goed klink, dat mense wonder, wie sing nou? En, um, en dit is nogal so my groot, Uh, van my persoonlik a baie groot ding is om mense mense se beste potentiaal uit te halen hmm, Het jy baie studenten? Glad nie, ek het um, ek is nou juist bezig om my akademie aan mykaar te sit ek het ons een paar jaar terug gestop want um, dit is net te veel moeite maar ek het nou een hele nieuwe model wat ek wat ek krijg, so dit is nie sanglese of so nie ek het een akademie, kunst kind of, a, of a performance academy wat ek nou het, en ek vat mense in en ek leer vir hulle hoe om alles te doen so sing, en opneem, en liekie skryf, en klankengenees ouais. wees so dit is een hele, dit is een akademie dit is nie, dit is nie, uh. dit is ek bereid jou voor, vir die lewe as jy uitstap, dan stap jy met een liekie uit, of, jy weet ek, wat wil jy mense so, moet vatbare gedurs uit die akademie uithaal uh. so dit uh, is iets waarin ek nou werk Uh, vir die volgende fase van my leven is om hier die akademie nou bieke meer aan mekaar te slaan. Huh, baie interessant en uh, baie voorspoed daarmee. Ek er hoop het werk uitveel. Nou, ons is gereed vir julle tweede muzieksnit. Leie ons in asjeblief. Krik, krik, Ja, ja, ja, ja. Hoe ewe? Dat is nou jy, Christian. Uhm, <laughs> um, Ja, joh, ek het dan nie Kom en sê, ek is een baie groot Connie de Williers fan. Ek weet nie of jylle sy nieuwe album gehoor het nie. Nee. Ik, of of ek, het ek, lewe in my voete. O nee, dit is dit is wat is sy naam? Dit wat je het zo Rai ek nou aan So, Connie het een album uitgebrengt Met, uh, met die naam van Pierre Cooney, ja. paar jaar terug, ja. en, uh, en daar so is uh, een liedje daar op um, The Dinner One Clip Ok En dit is, is vir my persooners een mooie liedje, as ons om kan luister, slik het baie waarderen Ok, uh, ek het eindelijk gemeen, jylle moet jylle muziek aanbied, oh, maar Nee, ek, okay, ek, ek, ek kan vir Cooney gespeel vir Nee, nee, nee, ek nee, nee, ons doen um, Kom ons doen, kom ons doen uh, en Mac het dan nog eetje baie muziek saam nie. Ja, also, al, al, al is het een van jou nou, heer het, of een van max en maak die saak nie, een van julle twee. Ok, cool so. Ek wil graag uh, vir julle voorstel aan uh, my enkels net, my vrou, wat in 2020 my baie goed gedin het. Ok, ek onthou hom nog. Ja, dit is a, a goeie een goeie en om na, uh, uh, in te span en uh, ok, uh, hier gaan ons, my vrou,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 Kom staan hier in die begin, maak die saak wat op ons wacht, hou my hand hier hylle laag. Jy is die mooiste eendagdroom, my antwoord teen die eensamheid, nou is jy my realiteit. Want vanavond maak ek jou my vrou, vol jou stuif asou, myself om jou boog.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 Vanavond maak ek jou myvrouw, Ek wil jou stijf as hou, Myself om jou vouw. En ek verklaar dat ek daar zou wees, Lichaam, ziel in gees, Jij hoeft niks te vrees. Want vanavond maak ek jou myvrouw, Ek wil jou stijf as hou, Myself om jou vouw. En ek verklaar dat ek daar sal wees Lucht, siel en gees Jy hoef niks te vrees Vanag maak ek jou my vrou maak ek jou het enige van julle al aan enige uitgebreide plaaslike toere deel geneem? my ja, wat nie eindlik nie nee. um, dat die lockdown ons toe toe gaan of nou, voor voor voor gaan met jylle, um, die hele. Ehm maar die toekoms kan jy ons gaan tevrede tuur doen met Christian, as ek kan verseker, maar op oomblik nie. Het enige van julle enige permanente venues waar jy gereeld by optree? Ja, daar is baie. Um, daar is baie verskillende van Pretoria, Johannesburg Censura spieke uit die bos um, Rissenburg daar is verskillende plekke waar conservatief optree so jylle bly bezig, jylle bly bedrijver ons bly die jyle pad bezig Christian is meer bezig Ja ek dink ek denk die, die die lockdown, die spertyd maak dinge nou baie moeilik vir ons. Um weet die die manne kan sukkel 'n bietjie om wins te, te te maak met die, met die verminderde hoeveelheid mense wat hulle in die venues kan hê. So ek, ek, op die oomblik is die wintermaande 'n bietjie stiller vir my, maar ek verkies het so want ek kan nou 'n bietjie meer tyd in die studio spandeer en uh, werk aan muziek. Maar gewoonlik buiten um, buite buite kowertye, doen ek sit 160, 240, 260 shows 'n jaar. So hmm. Dit is ooral oor die land terecht, van Kaapstad, Bloemfontein, Sanin, so. oorals waar jy kan kyk, gaan ons gewoonlik, en natuurlijk Mac, uh, toerok, en aan an, an mes, hy en karre oor, oor die hele provincie, van so, waar saai hulle oorals uit, en trent, trent tot al so net so in die Noordkaap. <laughs> so, so, <laughs> hy, hy is nog als, hy is nog als weit in sy die dag gesê, as hy op die microfoon praat. So, uh, jy het, soos ek uh, recht in die begin gesê, jy het geen kenstelling nodig het nie. Julle is in aanvraag. <lacht> oh, ek gaan nou nie strui. <lacht> <lacht> het julle al ooit buiten die grense van Zuid-Afrika opgetreden? Oh ok, jy nou in Nashville en uh, jy, uh, Mac? Ja, ja, ek het getal in Namibia en so'n bykie van Zambia daar gaan, gaan DJ en die mense gaan draas en ek het een Nou hoe vind die mense van die ander plekke in vergelijking met ons Zuid-Afrikaners? Fanny naaf, hulle er is altyd so maal oor Zuid-Afrikaners hulle ja. er is altyd excited om ons te sien en hulle er is altyd bereid om te deel en hulle er is altyd bereid om baie goed te offer um, so ek dink mense daarbuiten is, is maal oor Zuid-Afrikaners Ja, ja, vooral daar in Nashville, die die aard is van Zuid-Afrika en is hulle so neskierig om te hoor van oh, wat, wie, en dan natuurlijk vertel jy die stories van die liews wat in jou aardkeier en die olifant die juiste waar hulle <laughs> ek rijd aan die straat en, uh, Jy kyk nie die feit die kan druk, tot iemand begint sê, hey, wait a man, are you being serious now? <laughs> <laughs> ja, nou, uh, indien jy kom kies, Mac, uh, wie die mense wat jy saam met jou so nooi op so vermakelijkheidstoer dier die land ek sal definitief vir my beste pal my chommie Christian Bartman vat en ek denk um, ek sal enige tyk Jakilo vat man, hy is een awesome mens, en daar is een mannetje wat a violence deel, sy naam is Johan Schipel maar hmm. um, mm. hy doen so baie kaveliekies cover, van en ek kan vir, vir Johan Schipel enige tyd saan vat myself, Christian, Jakilo Johan Schipel, ek denk ons nou so in sy gooi nou, dit nou geen bad combination vir die toer nie, ne hm. niks nie, niks nie I like het, ik like het nou, hierdie bekende jaarlikse kunstefeeste en nationale feeste optreders uh, het julle al van hulle bijgewoon en vertel ons meer daarvan ek denk vir my persoonlijk ehm um, Een wat vir my uitstaan en een van my ginstelige um, nationale um, festivals is definitief in die bos. En die eerste reden kom ek is so malus vir in die bos van die tannies. As hy hoort myk is op pad, amal vir lang arom. So dit is my eerste reden ek so malus vir in die bos. Die show is amazing as hy daar is en die keir is altyd groen. Maar hy heel wat, my tannies wil altyd lang arom en hy is altyd gereed vir een lek lang arom. So, nou weet as jy so praat die meeste van die uh, mense wat ek mee interview uh, kies in die bos as hulle absolute ginsling Ja definitief, ek, ek was besonders lief vir Kaka en K um, tis, tis in die twee uh, maar so. natuurlijk, somwet ek in die wereld groot geraak het en waar een groot deel van my, van my om eintlik langs jare was daar by by Kok en Koffiees gewees. Maar uh maar ek dink jy feit dat in die bosse 'n nader is en 'n bietjie meer van van 'n eksklusiewe feel gaan kry die laatste vier of vijf jaar. Um waar waar mens nou 'n bietjie meer voel soos 'n kunstenaar, jy weet, hulle hulle yeah, hanteer jou soos 'n VIP. Jy weet my net ek inners dan dink ek is nie seleb glad nie. Ja, ek voel my sorg nou glad nie voor voordrasse seleb nie. Maar maar dat ja, hulle doen moeite om jou om jou thuis te laat voel en mag jou vir die lekkerste kossies en hulle vir jou lekker slaapplekkie en dit hmm. is altyd een plekkie waar jy net kan bykie rustig sit, want mense verstaan nie hoeveel energie jy uit sit as jy perform nie, ja. as jy optreer dan jy, jy spandeer amper meer energie as wat jy, wat jy inkrys so jy spend, jy is heeltemaal moeg na jou 50 of zesde vertooning dan wil jy net gaan slaap, en mense verstaan dit nie. En wat, wat lekker is van ennie boos is, daar is altijd ergens een klein kamerkie, waar jy kan gaan sit, en daar is in so vier of vijf stoelkies, en jy kan niet een bekeer rest. En nou gaan jou weet klein kamerkies toe. Ja, <laughs> ek swer, jy spandeer jou tyd, te, jou, jou <laughs> leven in klein kamerkies. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Uh, van al die typegoeders en uh, wat er soort optrede hou julle die meeste van om by op te tree, private funkties skouwe, verhoog optredes nationale feeste, wat er type funkties ek, ek, ek weet jy ek denk waar net mense kry met die osom gees um, oor als waar jy gaan of gaan optrede Dus dit blei nogals my gistering, waar ja. jy a vibe krijg, waar jy mense krijg, waar altyd lus om te krijg, om lekker saam te soud. Whether it's a pub, jy gekroeg op die hoek, van Bloemfontein of Kimberley, wherever. As daar mense is wat jou, wat in die spirit soos jy is, vir ja, ja. so my is dit altyd die beste krijger. Ja, jy weet in... Jy gesê spirits, Mac, jy gesê spirits. spirits. <laughs> jy gesê spirits. baie weg. Ja as jy as jy eksitinkie met positiewe mense <laughs> uh, nou wanneer jy so so het nou gesê weet uh, dit is baie uitputtend nou uh, wat doen jy elk vir 'n uh, fiks bly uh, uh gaan jy na toe ry jy, jy fiets hardloop jy om maak maak jy ding wat hy doen. Ek jy doen netkie daai So ek, ek, ek, ek, ek gym, ek, ek is, ja, elke ochend, <laughs> as ek by die jam, um, normaal dan draai ek fiets hier en daar op een satracht ochend, of ek ga maar skiet baan toe, want um, ja. ek is nou, ek het daar liefde gevind in die hele jacht wereld, so, uh, ja. nou en daas, soos vandag, ek is ook mykie gaan skiet, want dit waar ek nou mykie thuis van hier. Ja. Goosie, jy maak, jy het rechtgemaak vir, a uh, ding wat voorlee, a skiet. Ja, nie, ja, ja, ja. Ek ha my bokkie gaan aan. <laughs> nou jy vra wie van? Ja, en eh uh, gaan nie alleen gym, dis maar pragtig daai. Ek nie wat. <laughs> uh, um, ja, ek ek dadelik sekerheid tol my. So ek kan die kan jy aan Ek ja met my maskers so netter lê uh, my. En nou, Mac, doen jy ooit coverleekies of is dit meestal jou eie leekies wat jou op funksies gebruik? Ja, dus as, as ek DJ, of ek speel, anime, is speel aan die mensense leekies, maar ja. as ek sê, um, doen jy leekies, en ja, op die oomlik, ek sit met Chris van Bartmans, so, ja. uh, vrees as jy is die een van die wat over die deel van die speellijst gaan wees. Ja, ek geloof coverleekies is nodig as jy een groot gehoor het, jy weet om uh, uh, die, die, die target Uh, is weier en uh, as mense wil dans en soan uh, ja, dan doen die mense coverlikies en nou, uh, wat er een van jou eierlikies geniet hier die meester om aan te bied tydens jou optredes Wel, Mac, ek sê vriend sê jy, sê nie Ek het om geluister, so. is, is prachtig, ek sê groe dinge wat kom vir daalletjie. Sien, en ek het van Dankie. my het vir my vriende ook laat luister en hulle stem met my saam. Ja, at friends jy is daar vir tef van Marien op die lys. Uh, ja. van my kant af en ek dink ook van Christiaan kant af tussen aan Marien op die lys. Absolute, absolutely. Absolutely. Ek ek was soos definitief 'n paar oomblikke in jou lewe wat jy weet soos dat jy weet wat kan werk. En uh, friends as jy voel ek in God hy beweeg. Hy voel kan, hy ja, Dis een vroelike voelkie daar, by wie is hy? Hy sê by my nie. My voels is allemaal in die hoke. <laughs> <laughs> uh, Mek, by jou? Ja. Is, is, is, is hy, is uh, Ha? Huh? Is hy weer? wat so, vroelik vry, vry, is hy daar by jou? Ja, vry daar in die bomen. <laughs> Ho, uh, wat soe soort is dit? Kan jy nie, sê nie? Hoera? Dis, dis a geel, Wilkie, um, ja, het geel en het is so so pikie van een wit streepie Haan, iemand sy so kanarie het uitgekom um, <laughs> wat sy so jy beskou kanarie. nou hierso moet jylle jylle mag spog hoor wat sy so jy beskou as jou grootste prestatie ooit spog, asjeblief dit is jou program mag jy eerst al, Christian? Natuurlik om, sam so met Makarampampali <laughs> eerst ek nou op maak grapje te maak, om sam so met Makarampampali een song te bring, is, is uit te bring voel ek, gaan, gaan een van die gewisse oomlik aan my leven wees ek sien het kom ja. uh, but that, that being said is um, ek dink om, om die verhoogte gedeel het met, met Keith Evans a band was vir my nogals so, a baie groot oomlik in my, my loop gaan as my muzikant en die bar waar Keith Urban ontdek was ja. op jy salve oog voor jy gesingen en, en, uh, en dit het absoluut vir my een massieve inpak gemaakt in, in my leven. En om te gesels met sien, en? Ach, is ok. Ah, Gebeer elke dag, nee. Nee, goed. <laughs> Sien en Elien onderhoud nie, maar gaan hulle wel vertel van die keerdruks om so wat kie het Ubbins band gespeeld. Oh, We gaan die uh, weer verkeerd Ubbins was en uh, uh, jy sê Sien, Elien het net vir jou gedoen nie, en hulle, hulle, hulle het nie vir jou dere oopgemaak nie. Ach nee, en maar hier en daar interessante geekies wat gebeur het, en a paar kliente wat, wat ek mee kontak gemaakt het, so, ek kan nie sê wat niks gebeur nie, het is interessante ervaring, maar het is maar ja. soos niets, niets kom in gang. Jy weet, jy sien het met niets, en jy sê, oh, dit cool, en dan moore is iets anders op je nieuws, het is nie vir my, ek dink jy, das, as hulle nou, nou elke week vir my ingekryd en gesê het, kom sing vir ons een leekie live elke week, dan was nou ander story, maar, um, maar ek dink, in die tijd, wanneer allemaal so baie moes absorbeer, dink ek nie, daar was metwendig een massieve internationale momentum wat vir my gegenereer is, die al daardoor nie. Um, ek het een paar lekke contacte gekry in die media bedrijf, al daars in Europa en een paar ons in Amerika. En, uh, en behooplik potentieel sal het vir my iets beteken in die toekomst, as ek weer terug aan Amerika toe, as ons mag. Maar uit een uh, loopbaans perspektief het, het, uh, het ek miskien so extra 1000 fans bijgekryf so, so hmm. nie, nie is dit nie my hmm. liewe vader he. Uh, Mac, what's your greatest achievement ever? die duizend fans, braaf fans kreem, in Zuid-Afrika, norwaakreem, is dit die ene Ja, dit is wat ek nou ja. sê, hey skryf <laughs> het af, is so my mannetje weet, ek het gesien, hy is op my Facebook, en uh, uit 200 vrienden daar as hoelik as divertief om op samar so Christian Paartman um, te werk en diekie te skryf en ek kan nie wacht nie vir die toekomst nie dit is hiervan my grootste, grootste jylle, jylle vat hierdie ontmoeting van jylle, vat jylle groot nie ja, nee, ja, kyk um, ons het een lang pad om sam te stap ja yeah. uh, besides die hele muziek wereld daar is dieper stories Um, achter ons ons vriendskap wat ons tot deel in dis wat ek gesê het ek meen on, ons is heel saam ons ons laagsam, ja. lag saam ons so baie goed wat ons sank teel waar uh, ander vriende sou weggestap het as jy begin iets deel of iets diep het hulle met hulle stie, uh, met die ja, ja so ehm uh, um, Ja, my, ek grust dat jy wens te vertief om met Christian te werk, en ek kan die vry, nie wacht nie vir hy eest te optreer nie, waar ons eindelike vriends, soos jy, soos live kan sing, voor, you know, mense, weet die maar een dag hier was, um, en daarmee toe dat jy ek, ek dink, er was het om een tequila te drink met UB40, we had a dome. Brachtig, <laughs> <What>? <laughs> ja, yes. Ja, ek dink daai, ek sal nie die hand En hulle het julle gevraamd om aan te sluit by die sangers nie Ja, As meer van, kom het ruk maat ek julle vergeet Wat vir die ek had troop aan by die Hulle het eindelijk, hulle het eindelijk red hulle reke vergeet Oeh, hulle afkwam toe sê ek hulle jaar Aan die lera ander kant in afrika is die saag dat Ja, toe hulle te veel red red wine gehad het, toe vergeet hulle red red wine <laughs> Ja Hahaha <laughs> is soos, het laat my dank aan oom Koos Kombuis wat, wat op sy, as hy syngen moet hy sy boek voor ons hou anders vergeet hulle die lyreke van Lise Klavier Heel, weet En nou die aand <laughs> ja, <kon ek laughs> en ek po En ek klat hem het omhoorn my wat gaan aan Ek sêf my neem ek sien, ek het net te veel dagen gerook in my dag Dis ongelukkig maar hy is so <laughs> Nou kan ek, dis net weg Ons is jarre wat net weg is Ek sê <laughs> Ek oom Sit en keier En ons praat diep stories Maar hy kan Tot vandag Toe sikkel hy om Lise Klaviers Hoorde tonde Die most sang Afrikaans sang All times Nou dood nou mis nie Versusies nie ne Beek kijk ha <laughs> Nou Stel ons asblief bekend In julle volgende lekie Op die speelhuis En Die volgende lekie Is divertief Koos Kompuis Met Lise As klavier Jy taal, ondou sy woorde. Ok, ek speel vir julle koos, kom by sê, mis ek, to uh, in die swaart, swaart zee Ja, die hele wereld word stil en luister in die donker uur na die nachtgeluide van Lizaakse klafé Ja, die hele wereld word stil luister in die dunke die na die nachtelende van die saas en glavie Die bergie en sy maad Gaan staan en opkeek Ver in haar boor Vanuit die villes Van oor aan die straat <mys> Hulle ken al lang die klanke Wat uit haar woonstel stro die tere oop, al meld die biere ook al hoog, voortlis al elke boemelaar sy droom. Ja, die hele westel wat stof, en luister in die donker roo, na die nageleide van Lutasie. Ja die hele wereld word en luister en die donker uur na die nachtgeluide van Lisa sy klaffier Nou vertel ons meer van die rappepali thuiste, is jy getrou het jy kinders, het jy trooteldiere So ek het, ek het my laste kind, die ek kan nie dan vraag nie um, ach, sy is 7 jaar oud sy is nog steeds in die vry staat ek het een uh, fau ontmoet um, ek denk sy is een van van die 7 roos uh, wat ek al met u ontmoet het o, sy, jy sy gaan luister okay. ja, sy, sy, sy, sy het baie doorings nie, ah. hier ene keer so boelik Maar ja, het is dit my ja, die vredigo wat ek het En ek, ja, het is my haal, geen Ek wil 1 dag miskien myself een hoentje kry Maar as ek, ja, groter jaart en groter huis kry 1 dag, een dag op 1 dag Ja, sy, sy moet groot word met met een hoentje of een kijkje of een marmoentje Jy weet <laughs> Ja ja Nou, uh, sal jy 1 dag jou kinders aanraai om een beroep in die muziekwereld na te streef, hoekom of hoekom nie? Kijk, ek dink nie, ek sal vir my kind enige tyd, enige lewe kies nie, ek dink, sy moet op besluit wat sy wil doen in haar lewe, en ek sal net haar pad volg en ondersteun. Ek sal, na, ek sal net haar wees, om het wees te gee, die repart, en as gesien, dinge werk nie uit, en ek sal haar altijd, you know, um, daar nie wat haar wees, of miskien, uithelp en te maak haar droom word waar so ek sal sê nie, laat die kind kies wat sy wil doen Dis die beste en die man die kind ja. en uh, Chris, is jy, uh, jy intussen al getrouwd? nee, nee, nee die dame is, bly maar weg, ek dink hulle, hulle, hulle kruip weg is dit nie jy, ek, jy wat die skam is nie, hulle kruip weg, is dit nie jy wat my grootste, ek is mos um, my enigste swakpunt is, is ek is mos baie um, humble dis my enigste weakness of tumble. Maar maar nee ek ek seker hy's nog al buite errands maar ek is maar ek is maar 'n bietjie trapsiekie. Ek, ja, ek moet vir sê jy veel kan verbrand. Jy kan koop jy kan wasgoed doen. Jy sal sien hulle sal queue. Ek gaan nie elke oggend in die gyms as moet so <laughs> ja, maar okay is die ding. Jy's nie by die gym nie. Jy moet gaan kyk daai <laughs> uh, waarmee blij bedrijwig van die jy nie of gereed maak vir optreden is nie, Mac? Uh, so vir my, het is weer van elke dag het werk op soosnewe content radio, of ek so meetinghevers van die blauwbille um, of anders so, doen ek so paar hier en daar te veel werk as daar is, op die oomlik is dit moeilik wat nou die kastings hmm. het, het toegemaak Uh, met level 3 lockdown. Um, otherwise ek Netflix en show en dan jy пра krish ja ek praak, nou en dan met die foon. Uh, jy Chris wat, wat wat doen jy? Ek moet bieg ek, ek is nogals 'n bietjie verslaaf aan die opname ateljee. Ek het nou jous nou net voor voor die onderrig ek gou met 'n vriend van my gepraat uh, dat ek weer bietjie aan die oefen kom want uh, as jy my nie bel nie sal ek die oggend 6 uur opstaan en ek sal die aand 7 uur met die rekenaar op sit en ek sal net die hele dag voor my rekenaar sit en besig maak. Ja. En maar um, en dit is dit is ongelukkig maar een van my vir my van my grootste liefdes en ook my grootste probleme is die feit dat ek met ja. musiek skryf en produse hmm. en musiek maak en mense dink dis maklik om een liedjie te maak, maar dit vat lang, Ek meen die liedjie vir sussie jy wat ek moet doen dat my amper in so, Ek dink Ek sal goeie veertig ure spandeer in die lekkie hm. So dit is, dit is, dit is a tyd en dit is nou nog, behalwe nog vir die goedies tis en in die ure wat ek visie, dit so veertig maar vijftig ure, dit werk om een een lekkie te maak ja, mooi klink nou om om te finaliseer, um, dit is nie baie tyd wat jy sê 40 ure ja, nou, ja, daar is ander wat jy natuurlik kan aan werk uh, ja, ja, ja, so dat is constant ander goeie, so, ek het nou Onder ander werk toepas een album um, vervaardig vir 14-jarige meisie, uh, absoluut um, een groot talent ons hoop dat sy internationaal gaan gaan um, maar uh, 14-jarig, sy klink soos een volwassende sy syng prachtig, so ek het haar album nou gedoen, um, ek is ek is constant bezig met projekte en, en, en die opname atelier, maar het is maar verzichtig bezig, want het is verloor jy self so in die spasie En nou en, het enige en, en, en van jylle eie uh, jy, uh, jy, uh, jy, uh, opname atelier Ja, ek het, ek het my ei op Almaty, Italie, um, the man studios, en aanbate hier, hetel hier, de Bearded Man's studio's is, en ek functioneer onder parkman Productions, so, um, so dat het is uh, dit is maar eindelijk meer vir my, so dat ek nie hoef bang te wees om tyd te spandeer in een studio nie, so, dit, ek, ek, ek noem het a, a, a creative space, ja. wat een studio met speciale klankversorging hee, en het kost omtrents 2 miljoen ratum een studio te bouw, Oh, ja, ja, ja. my spaasie is my nie so baie werk nie maar die verskil is, ek kan ek kan, my, ek kan my eie goeders en my eie spaasie doen op my eie tyd ek hoef nie iemand anders spaasie te hier en vir ure ek, ek het net 10 uur om vandag te werk aan dit project nie, ek kan opstaan vir oogend ek het gisteravond 3 uur, dan ek op wakker kom sitte ek vir die rekenaar en ek werk huh. um, wo, dit is my hoe ek my opname aan vir u sien en jy merk, het opname studio of uh... So ek het my ek het my eintlik afgebreek toe die lockdown begin het um, toe die hele saai uit van die huis begin het um, toe breek ek my af my uh, studio ek op met te gebruik vir die uitsaai uh, okay. op radio so uh, ja nie myne lê dit stukies. O nou uh, nou jy jy nou daarom vir Chris. Ek sien waar die vrieskas vandaan kom. Uh is uh, yeah. okay. ja. <laughs> um, Nou, as het die versangen of muziek was nie, wat sy beroep sy jy graag wou doen, Mac? Ek denk ek ty die, die tijd, ek denk ek so n het. Huh, praak jy wat? So Prokureer of, of, of ja, of magister het, een van die twee. En die iets in law? Ja, definitief iets in law. Had of is jy, dis jy na soere hoekom ek nou know, um, in Kapstad geblei het, waarom um, ek so bekie daar by UCT gesond voordat ek nou uitgedrop het. Um, so, ek denk, ja, alweerbees daarin in koot, sê my sê, worship, your worship. hoe kom dit pas hier daarvoor? Dat, van, kijk, uh, van kleins af wil, ek eindelijk altyd, yes, ek was so, ek was so, so ek was so ek wil altyd uit prokureer gewees, van kleins af, ek weet nie, hoe kom die. Um, maar, raak uh, in die hele muziekbedrijf inkom en die hele radiospassie kom um, toe moes my maan my nou druk dat ek voor toe gaan met die hele procureur story, so dat was die enigste reden hoekom ek het nou pff, naar die kaap getrek het en begin swat het van my maat het my haar getrek om voor en te gaan met dit, ja. maar toen sê Chris, wat sy jy graag wil doen? Wel, ek, uh, jong, as jy geld in die tyde toelaat, swart ek een bykie sielkunde en berading. So, dit is definitief een groot passie van my as um, mense, en om mense te verstaan en, en te help So, so, ek, ek, ek, ek het vermoede ek zou in die richting gewees het en oorplik sal ek nog steeds al uitkom 1 dag um, maar ek definitief in die sielkunde en die beraring en die mensenontwikkeling um, facet van van die leven, om mensen net te help om te empower, om voort te hmm. beweeg en nie terug te gaan, hier is nog so groot pasie van my Nou, uh, uh, uh, Mac, is jou vrou ook betrokken in die muziekbedrijf of uh, wat is haar beroep? Sy is meer van, ey, wat u meer het national marketing sales strategist so sy doen meer soos oorsee lande, sy, sy gaan oorsee nou en dan en sy help maatschappie oorsee om sy solle bezighede te bouw en, en ja. te mark en alles, so ja, sy, sy is meer van mens wat altyd tot nou en daar op vliegtuig klink, ja. en nou kan sy nie weer op vliegtuig klink nie, en nou sy hier in die huis in my plan ja, executive executive room. Okay, en nou, wat gaan ons volgende nou luister? Krish ja Oh, skies, ek lach dis en lekker <lacht> um, um, Ek dink ons gaan een beetje luister na um, my my vorige enkels net voor die kerk um, my persoon is goed gedoen ek het nou so pas terug, my terugvoer gekry van hom en hy was op 34 radiestaties geplijd of op haar invitation nee. Okay, ek is besonderd aan vir hierdie. En dit is iets wat jy moes noem op net nou toe ek gevra vir wat is julle highlights? Wag. Nee, nie highlights. Okay, ons luister na voor die kerk. Wil jy my vernaam voor die kerk? I will love. Nick da die kerk. I Jou pa se domine. Hy sê ek mag jou laat sien. Ek is dyr of vir jou Stads knap wat byks op Oma, jy is so mooi vir my, ek sik om jou uit my kop te kry, kan nie wegblijf van jou af nie So, what's up, mafie jou Kun jy my vernaam vir die kaart kry Wow, wow, wow Net na vir die kaart kry, wow, wow, wow. Mijn honda is volveedrol, en my my wil om jouw windel die dorpselig is vaak vir ons wil jy wees waar die mensen ons sal jy my vanavond vir die kaart kry wow, wow net na kwaal vir die kaart kry ek wil soveel vir jou wees die vye wereld bijt uit daar die huis avontieren wacht op jou en nie belewe net van nou ek sal mysel van jou pa bewijs Elke dag iets af afmerk van sy lijst, Tot die jove mee wil geer, Voor een groot oog kerkse dier. Kan jy my vanavond voor die kerk krijg, Wow, wow, wow, wow, Net na voor die kerk krijg, Wow, wow, wow, wow, is voor Petrol, En my handen wil om jou windel, Dorpse lucht is vaak vir ons, Wil jou wees waar die mensen Kan jy my vanavond voor die kaart kry, wow, wow Net na kwal voor die kaart kry, Ek lyk van buiten welk rof, En my handen vol stof, Maar my hart is goud vir jou, Kan jy my vanavond voor die kaart kry, wow, wow Net na kwal voor die kaart kry, wow, wow. My Honda is voor Petro En my handen wil om jouw windel Die dorpse licht is klaar voor ons Wil jou wees waar die mensen ons My Honda is voor Petro En my handen wil om jouw windel Die dorpse licht is voor ons Wil jou wees waar die mensen ons So jy my vandaan vir die kaart Met na kwaal vir die kaart kry wow, wow. So jy my vanavond voor die kaart kry Wow, oh, oh, oh Net die kaart kry Wow, oh, my vanavond voor die kaart kry Wat leef oor in die omiddelike toekomst vir Mek Rappapali Ennige optredes, besprekings, toere, albums oh oomlik meer enkel sitte wat gaan definitief uitkom, uh, meer duwets, kalibrations, met Christian Barth um, ek launch baie, baie soon een groot kampijn waar ek nou schoolkinders gaan help, of verschillende skole gaan help, ek noem dit one separate time um, waar ek focus op wat skole nodig het, want ek is groot education fan en ek glo elke kind Jy nou, hulle verdien 'n omgewing waar hulle kan bereik. Opleidinglik. So, uh, dit is wat ek hoop wat voordeel vir my. En ja, ek gaan ek gaan dit kreatief die bedryf verras my. Ja, daar's een groot en 'n intentie, wat jy daar het. Eh uh, weet jy ook die voetspoot medalje idee. En nog hier en hier. Nou uh, vir watse Soort optredes is jy beskikbaar om voor te word Trouwes, begraffnisse <lacht> Ja, kan nou nou een nou, nou, bieke strup um, Christus, doe nog ons oh, Goed as hy kan is well, oh, Nou, dit is, is die van die, die, ja. die, die, die, die onderhoudie yeah. <lacht> Ja, ek is gaan begon Ek is beskikbaar vir enige trouwes Enige <lacht> privaat karieres een um, oh, groot show, klein show enige show is een show vir my uh, uh, uh, uh, Christian, word jy nog be, bespreek vir uh, buiten optreders op die oomlik? Ja, ja, ek is rewek <laughs> Ek zag ons redelijk beskikbaar nog, in die tijdmerk meeste van die vertoonings op hier maar buiten lig, so, en dan het ons op die online vertoonings wat blaas vind, wat redelijk populair is op die platforms. Ek moet sê, die onmiddellike ding waarvoor ek nou uitzien, is middag eten, ek is baie opgewonner daar oor, hy leen van my, maar... Ja, gee my man. Ek, ek spot, ek spot, Ja, nee, maar, uh, maar, die, ek moet sê, ek het nou, ek is, ek is baie, baie damporg in die, die winterseizoen. Uh, my oorspronkelijke plan was, om vir twee maan naar Amerika te, te gaan, en een baie bykie daar te gaan, keire by my vrienden vir so rekie, gedeemd in die spaartijd. Maar, toe, um, is ek toe nou afgekeer, my visa is afgekeer om te gaan, en ek was eerst baie, baie negatief over, want ek wil baie gesondig graag mee in my vrienden uitkom, in Amerika. En, um, en toe, besef ek my, dit is eindelik a besonder so groot gave wat ek nou gekryd, want dis a tydperk wat ons, wat baie nie so besig is nie, die studio is nie so vol nie, so ek is nog ons hard aan die werking aan, aan, aan Max' nieuwe muziek oké, okay. so my focuspunt vir die volgende 2 maande is, om raar afgemerk een bykie muziek te kry wat, wat hy self kan perform en, en uitsit, um, en, en, en wat hy sy eier muziek kan noem en, die uh, uh, optreders, waar julle saam op die verhoog optred is daar so iets in die byblink? Wel, ons, ons is nog alles in bespreking, kijk, ons staal maar met mekaar so tonings op, as, ons nie sing, as ek nie sing nie, ek wil al op, so ons is maar baie saam, op stadiums wil so ons seker maar begin saam optreed ook, maar hm. uh, uh, maar die sperre tijd maak alles baie moeilijk. Ja, ja. Uh, so, so, dit is, ek denk, dit is ietsie wat eerst bykie in die somergang gebeur. Nou, om een bespreking te maak, Goed. sorry, dit is my ander voorn, oké okay. <laughs> nou, uh, Om een bespreking te maak vir optreders, hoe gaan die luisteraars daar te werk, en uh, dien julle enige voornomers of e-postadresse noem, herhaal hulle asjeblief en lees het starig. So my net mac m-a-c-k t-h-a-b-i-s-o at gmail.com Daar lees hy Wat? m a c k Is dit aan mekaar? Ja, dit is alles aan mekaar. My tabu is al at gmail.com Oké, en Ja, en voornommer? 081 Nee, wat is my self-voornommer, Christian? Wacht, wacht, 081-311 0064, 081 31 0064 Christian? 081 31 0064, jy is jou. Oké, herhoud jou nou Chris, asjeblief. So ek mens ek in my contact op ck @wedu dus Charlie Kilo at wedu.seradz. Dis charliekelo at whisky echo delta asker dot seradz. So makkelijks soos dit. En ek is ook op Facebook en Instagram en aardplekke beskikbaar mij my, uh, my besprekingsnummermmer kan je uh, gedien kantoor iederbouw is snel 8 dubel 3 9 in 5 dubel 3 08 dubel 3 9 in 5 dubel 3 een uh, wat van uh, staburst kan deze sta contact kom bij jelle etenkop ja natuurlijk en um, grotendeels meer vir die media komponent, hulle aan teer nie die bespreking sien, maar as, as julle so, informatie wil hee, um, of, of enige foto's, of weet waar, wie of hoe, wanneer, is julle meest welkom bestaapelste contact, um, hulle is ook oor als op sociale media en so bes, beskikbaar. En as hulle enig iets gemis het, ek gaan net om my contacts ook gee, so as hulle my contacts, hulle ook op julle sit. Is daar nog enig iets wat die luisteraars behoor te weet, van Mac Rappopali. Rappopali wat. Luur, <laughs> loer net of ja. uh, ja, um, volg op pom pom pom pom en lee op sosiale media ad Mac Rappopali oral op sosiale media. Daar is baie wat op pad is. Ehm um, um, my eenvoudig, ja. Ehm 'n paar exciting goed. Ek is ook gewonde ehm um, vir die toekoms en alles wat op pad is en natuurlik gaan kyk al sy video's daar op uh, YouTube en like hulle. Yes, baie dankie. Ja, een, Chris dieselfde, né? Ja, ja, baie dankie julle geluister het. Ehm um, jammerdat ons soms net so van die topic afgaan, maar ek en Mack het maar interessante vriendskap ons. Uh, ons het, uh ons het definitieve, het uh, 'n unieke want wat ons tussen die twee van ons het, maar uh, weesgeris, alles is een goeie sport, en, en uh, ons, op ons beide is spaar liefereek vir die, die strijd in daar, als so jylle witte waren nie. Um, die van jylle wat nou uh, nog nie, maar vriend, soos, soos jy geluister het nie, as het lief blij ingeskakel, dit is definitief een van die beste songs wat al uit my pen uitgekom het, en en mak het so baie by bygedra tot die skryfproses. Ehm um, wat wat ek voel regtig hier is een kombinasie spanboging tussen die twee van ons. En net hy se uitemieskale ooppunt uit nie, maar maar ook ehm um, uit vriendskap ooppunt en 'n hoop wat ons wil deel met die wêreld. Ja. Nou ja, ons gaan juis uitspeel met die, een vriend 'n vriendsjewêe, maar nou net voor ons by hom kom gee ons gou nog so 'n insnit om na te luister. Dit dit sal die 15ene wees, nê? Nee? En dan sal vriendjies, so jy die 16 en wees en uh, ja, eh uh, wag ons nou luister. Maar OK, hier is ek dan. Um, so van my kant af sal ek sê ek voel Christian Barth aanhoor asseblief met um, die beste deal. Die beste deal. dan dink aan jou, met jou parfiem wat my nog hier vast hou Maar die koffie proeie pikkie vlauw, vlauw sonder jou Talie een brief in jou aanschrift by die dier Jy wil my bouw, maar die tyd het jou gekeerd Jy sê vir my, jy kom gauw weer terug, terug hier na my Oh, oh, oh jy bly vir my die een ding, een ding wat alles reg maak En wat my dag perfect maak die beste deel van my Oh oh hey bly vir my die son skyn hey bly my hart se sal waar voor dit was Weet, jy wacht om op te stuig, geëerde wat, en jy is weer by die huis Jy klink verlig om terug te keer, terug hier na my Jy vlug kom in, net na 7 uur, ek skink die wijn, jy ons kachel vier Die honde blaf, en ek weet jy is terug, terug hier by my Oh, jy blyf my die een in eending wat alles reg maakt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 alles raag maak, en wat my dag perfect maak. Oh, oh, jy bly vir my die een ding, en wat alles raag maak, en wat net die wat jylle vir my gegeet, ek dulle nou nie neergeskryf of soe iets nie, en ek wil nie die hele type oor luister uh, as ons uh, groet, sit het net vir my uh, sommer daar op uh, Skype dan uh, weet ek om het te gaan soek en ek sal het aflaai en uh, dan kan ek het, jy weet en inzet uh, nou, baie dankie mek Rappapali vir die bereidwilligheid bedre om deel te wees, eh uh, van ons program vandag en Christian, die selfde vir jou ek wens julle alle voorspoed vir die toekomst, ek glo ons gaan nog baie meer hoor van julle al twee saam en van die elke individu ook en dat die besprekings gaan inrol, nogmaals baie dankie julle dit was vir my lekker met julle gesels dankie vir jou en dankie vir jou tyd dit weglas goed gaan daar kan en vrienden, vreer en genade alle luisteraars Hoi, hmm. hey, is tyd vir my om af te sluit Ek vertrou julle die nieuwe vrystillings van ons talentvolle kunstenaars geniet, soos ek ook self gedoen het, onthou my muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol, indien enige van julle een bespreking wil maak vir funkties of enige optrede van enig van die kunstenaars wat op my program aangebied word wees seker om my e-post te stuur op LudwigVenter.com aan en als klein letters at live.co.z of jylle kan my bel op 072-541-9803 Ek sal jylle in contact bring met die betrokke kunstenaars of hulle agente Ek sal ook baie wat deur as die kunstenaars wat oplein Skype onderhoude beskikbaar is vir onderhoud van so ongeveer 30 minuten, vandag het ons dag maar bykie, uh, ja, amper twee, uh, wat, 34 minute met die doel van bekendstelling, vooraf opgeneem, my oproep sal gee, op myself van omerikere haal om, is 072-541-9803, tot volgende week maandag, met die, uitsending uh, van my ander program, Hoiinkies is Hoiinkies, om vier namerig, is het ek, Ludwig Venter, wat sê, loop mooi, kyk na jylle self, en net die allerbeste, word jylle toegeweens, het speel uit met een vriend soos jy, dier Mac, wat saam met Christie en Baartman sing, lekker luister, en cheers, vereers. As die son en in maan en sterse val, Weet ek jy sal daar wees om my op te kom tel, Da's a band is een broers, Gebund in die eeuwigheid, Ek weet van die klippe wat jy so miskou, Om te kom waar jy is, Ja jou leven te bou, Soort, soek, soort, Eister sluit my kaas, 'n Vriend soos jy hier, wat my hart ken, een vriend soos jy hier, wat my lief, met 'n vriend soos jy hier, kan ek gestorms navigeer. 'n Derse vriend soos jy hier, wat my opstel as die lewe soms my laat het hart val, dis 'n vriend soos jy hier, wat altyd by my Wat jou ken in die sterk en die seer Die mens wat jou aanvaar Maar toch nog laat groeien Al word die verreld soms groot en zwaar Met jou en my sy vrees ek geen gevaar Sank aan ons die toekomst aan trotseer Dis een vriend soos jy Wat my hart klink, Een vriend soos jy hier. Wat my lewe met 'n vriend soos jy hier. Kan ek steeds oor homs lief wees. vriend soos jy Wat my op dal as die lewe soms val hier. Laat hart, want dis 'n vriend soos jy, vriend soos jy wat hier. Soos jy, wat altyd by Laat lach As alles net te veel raar Ja, vriend soos jy Wat by my staan As al die rest verdwijn Dis a vriend soos jy Wat my hart ken Vriend soos jy Wat my laat win met a vriend soos jy kan ek die storms naweer geef. Dis een vriend soos jy, wat my hart ken, een vriend soos jy, wat my laad wen met een vriend soos jy, kan ek die storms naweer geef. Dis een vriend soos jy, op, daar las die lewe soms maar hier, laat het hart, wat is een jy hier, maar altyd by my